Розділ перший. Вівторковий вечірній клуб. Нерозгадані таємниці. Реймонд Вест випустив із рота хмару диму і повторив ці слова з відтінком такої собі самовдоволеної втіхи. Нерозгадані таємниці. Він озирнувся довкола себе з помітним схваленням. То була старовинна кімната з широкими чорними сволоками під стелею, обставлена гарними поважного віку меблями, що їй пасували. Це і стало причиною схвального погляду Реймонда Веста. Письменник за фахом він полюбляв, аби атмосфера навколо нього була бездоганною. Будинок тітки Джейн завжди йому подобався з огляду на облаштування, що цілком відповідало її особистості. Він подивився в бік каміна, де вона сиділа, випроставшись на великому стільці свого діда. Міс Марпл була в сукні з чорної парчі, сильно завуженій у талії. Брабанське мереживо хвилями спадало на корсаж. На руках були чорні мереживні рукавички, а капелюшок із чорного мережива накривав високу купицю її сніжно-білого волосся. Вона плела, щось біле, м'яке і пухнасте. Її побляклі блакитні очі лагідні і добрі, дивилися на Небажа та його гости із виразом поблажливої втіхи. Спочатку вони зупинилися на самому Реймунді з його сором'язливо-чемною зовнішністю. Потім на Джойс Лампрієр художниці з коротко підстриженим чорним волоссям і незвичайними брунатно-зеленими очима. Потім на елегантній постаті сера Генрі Клітерінга. У кімнаті було ще двоє людей. Доктор Пендер – уже літній священник, котрий служив у цій парафії, та містер Петерік – адвокат. Сухенький чоловічок в окулярах, що дивилися понад їхніми скельцями, а не крізь них. Міс Марпл приділила всім цим людям трішечки уваги і повернулася до свого плетіння з лагідною усмішкою на вустах. Містер Петерік коротко і сухо кахикнув. Це було звичайною передмовою до його реплік. «Що ви хочете цим сказати, Реймонде? Нерозгадані таємниці? І до чого тут вони?» «Вони тут ні до чого», – сказала Джойс Лампрієр. Реймонд просто полюбляє чути звуки слів, а надто коли їх сам промовляє. Реймонд Вест подивився на неї докірливим поглядом, який змусив її відкинути назад голову і засміятися. «Він – пустопорожній балакун. Ви зі мною згодні, міс Марпл? – запитала вона». Адже ви знаєте його краще, ніж хтось інший. Міс Марпл відповіла їй лагідною усмішкою, однак не сказала нічого. Саме життя нерозгадана таємниця поважно промовив священник. Реймонд випростався на стільці і відкинув свою цигарку імпульсивним жестом. Я зовсім не те мав на увазі, «Не філософію», – сказав він. «Я думав про факти буденного і прозаїчного життя, про події, які відбуваються. Однак ніхто не здатний їх пояснити». «Я розумію, що ти хотів сказати, любий», – озвалася міс Марпл. «Наприклад, учора вранці в місіс Краутерс трапилась дуже дивна подія». Вона купила дві баночки добірних креветок у крамниці Еліота. Після цього заходила ще до двох крамниць, а коли прийшла додому, то виявила, що креветок у неї немає. Вона відвідала обидві крамниці, куди заходила, коли верталась додому, але креветки зникли, не лишивши по собі жодного сліду. Хіба не дивна подія? «Досить підозріла історія», – зауважив сер Генрік Літерінг із найсерйознішим виразом обличчя. «Існує, звісно, кілька можливих пояснень», – сказала міс Марпл, і її щоки злегка пороживіли від збудження. «Наприклад, хтось інший. Моя люба тітонько» зауважив Реймонд Вест із легкою іронією. «Я не мав на увазі такі повсякденні сільські події. Я думав про вбивства та про зникнення людей. Факти, про які сер Генрі міг би дещо нам розповісти, якби захотів. Але я ніколи не розповідаю про речі, що стосуються моєї служби» скромно зауважив сер Генрі. «Ні, про це я не розповідаю ніколи. Сер Генрі Клітерінг донедавно служив комісаром у Скотленд-Ярді. Думаю, чимало вбивств і всяких злочинів так ніколи і не було розкрито поліцією», сказала Джойс Лампріер. «Як на мене, то це очевидний факт». Погодився містер Петерік. «Хотів би я знати», – сказав Реймонд Вест, «чиї мізки досягають найбільших успіхів у розгадуванні таємниць?» «У мене завжди таке відчуття, що пересічним поліційним детективам бракує фантазії та уяви». «Це погляд дилетанта», – сухо кинув сар Генрі. «Вам потрібно створити комітет, який надавав би їм допомогу» сказала Джойс, усміхаючись, адже письменникам якраз не бракує ані психології, ані уяви. І вона кинула на Реймонда іронічний погляд, однак той залишався серйозним. «Мистецтво письменника допомагає проникати у людську сутність», – зауважив він. «Гадаю, письменник здатний бачити мотиви, що їх пересічна людина – Зазвичай не помічає. «Я знаю, любий, – утрутилася до розмови міс Марпл, – що твої книжки дуже розумні, але невже ти думаєш, ніби люди справді такі непривабливі, якими ти їх зображуєш?» «Моя люба тітонько, – лагідно відповів їй Реймонд. «Зберігай свою віру, боронь Боже, щоб я похитнув її так чи інак!» «Я мала на увазі», – промовила міс Марпл, трохи наморщивши лоба, бо саме рахувала петлі на своєму плетеві, «що більшість людей не здаються мені ані поганими, ані добрими, а лише, щоб ти знав, дурними і безмозкими». Містер Петрік знову коротко і сухо кахикнув. «А вам не здається, Реймонде, – сказав він, – що ви надаєте уяві надто великої ваги. Уява дуже небезпечна річ, і нам, адвокатам, це аж надто добре відомо». Зуміти відшукати докази і неопереджено їх просіяти, зібрати факти і розглянути їх як факти – це, як на мене, єдиний логічно виправданий метод, який може відкрити нам істину. Хочу також додати, що в моїй практиці лише він провадив мене до успіху». «Даруйте!» Вигукнула Джойс, відкинувши назад голову та струсунувши своїм чорним волоссям. «Ладно, закластись, що перемогла б усіх вас у цій грі? Адже я не лише жінка, бо хоч би що ви там не казали, а жінки обдаровані інтуїцією, яка й не снилася вам, чоловікам. Я ще й художник, я здатна бачити те, чого ви не бачите. А крім того... Як художнику, мені ще й довелося поштовхатися Серед людей усіх видів та різновидів Боюся навіть наша добра, міс Марпл Не знає життя так добре, як його знаю я Життя, як ви уявляєте його собі Я, може, і справді не знаю, Люба Сказала міс Марпл Але і у наших селах часом трапляються події сумні і трагічні «Можна і мені втрутитись до розмови?» – посміхнувшись, запитав доктор Пендер. «Нині стало модним принижувати священство. Я знаю, але нам доводиться багато чого чути, і нам відомі такі риси людської вдачі, які для зовнішнього світу закрита книга». «Мені здається, – сказала Джойс, – сьогодні в нас тут...» зібралася вельми авторитетна компанія. Чом би нам не створити клуб? Який нині маємо день? Вівторок? Тож назвімо його вівторковим вечірнім клубом. Ми збиратимемося щотижня і по черзі кожен член клубу пропонуватиме свою проблему для спільного обговорення. Це буде таємнича історія, про яку йому відомо – і розгадку таємниці він, звичайно, теж повинен знати. ну подивимося, скільки нас тут? Один, два, три, чотири, п'ять. Нам треба шість. Ви забули про мене, моя Люба, – мовила міс Марпл, подарувавши Джойс осяйну усмішку. Джойс таки була захоплена цією реплікою зненацька. Але зуміла приховати свою розгубленість. «Буде просто чудово, якщо і ви візьмете участь у нашій грі, міс Марпл», – сказала вона. «Я лише думала, ви не захочете клопотати собі цим голову». «Мені здається, така гра може бути вельми цікавою», – зауважила міс Марпл. «А нато за участі стількох розумних джентльменів». Я не вважаю себе такою розумною, як вони. Але чимало років, прожитих у Сент-Мері-Мід, трохи навчили мене зазирати в таємниці людської натури. «Я певен, ваша участь буде дуже вагомою», – люб'язно зауважив сер Генрі. «І з кого почнемо?» – запитала Джойс. «Гадаю жодних сумнівів бути тут». — Не повинно, — сказав доктор Пендер, адже нам випала щаслива нагода мати в нашому товаристві таку визначну людину, як сер Генрі. І, не закінчивши своєї фрази, він чемно вклонився у тому напрямку, де сидів сер Генрі. Останній помовчав хвилину чи дві, нарешті зітхнув, закинув ногу на ногу і почав. Мені нелегко підібрати тему, яка б зацікавила б вас, але, здається, я можу пригадати випадок, котрий майже досконало відповідає умовам нашої гри. Можливо, ви щось читали про нього в газетах десь близько року тому. Тоді цю справу Відклали в бік, як нерозгадану таємницю, але зрештою проблему було розв'язано, і відповідь на неї потрапила до мене лише кілька днів тому. Факти були дуже простими. Троє людей сиділи за столом і вечеряли. Серед інших страв там були, зокрема, і консерви з омара. Пізніше, уже вночі, усім трьом стало погано і терміново викликали лікаря. Двоє одужали, а третій учасник тієї вечері помер. «Он як?» – вихопилися в Реймонда. Отже, повторюю, факти були дуже простими. Смерть пояснили харчовим отруєнням, було видане відповідне свідоцтво – і небіжчицю поховали як годиться, але на цьому справу не закрили. Міс Марпл із розумінням кивнула головою. — Гадаю, виникло багато балачок, — сказала вона. — Без пліток у таких випадках не обходиться. А тепер спробую описати учасників тієї невеличкої драми. Чоловіка і дружину я назву містером і місіс Джонс, а подругу дружини – міс Кларк. Містер Джонс був коміваяжером і працював на фірму, що виготовляла хімічну продукцію. То був показний чоловік, котрий відзначався квітучою грубоватою красою років п'ятидесяти. Його дружина була нічим неприкметною жінкою десь років сорока п'яти. Компаньонка дружини, міс Кларк, мала приблизно шістдесят. Така весела жінка в тілі з рум'яним обличчям, яке променіло безтурботною радістю. Ніхто з тієї трійці, так би мовити, нічим особливим не відзначався. Тривожні звістки дали про себе знати у досить дивний спосіб. Попередню ніч містер Джонс перебув у невеличкому провінційному готелі Бірмінгемі. Сталося так, що у той день у папку з промокальним папером було вставлено свіжі аркуші, а покоївка, певно, не знаючи, чим себе розважити, стала роздивлятися в дзеркалі аркуш промокального паперу відразу після того, як містер Джонс промокнув ним свого листа, якого там написав. А коли за кілька днів у газетах з'явилося повідомлення про смерть місіс Джонс, унаслідок отруєння консервами Омара, Покоївка розповіла своїм подругам-служницям про те, які слова прочитала тоді на промокальному папері. Вона розібрала такі уривки фраз «Цілком залежу від своєї дружини, коли вона помре, я сотні і тисячі». Ви певно пам'ятаєте, що незадовго перед тим відбувся суд над дружиною, котра отруїла свого чоловіка. Тож розігріти уяву служниць було зовсім неважко. Покоївка нашіптувала їм, що містер Джонс надумав позбутися дружини і успадкувати сотні тисяч фунтів. До того ж, одна з тих дівчат мала родичів у невеличкому ярмарковому містечку, де мешкала подружжя Джонсів. Вона написала їм, а ті їй відповіли. Стало відомо, нібито містер Джонс, Виявляв великі знаки уваги до дочки тамтешнього лікаря, вельми привабливою молодою жінки, якій було 33 роки. Скандальні чутки швидко поширилися. Хтось надіслав запит до міністра внутрішніх справ «Цілий дощ!». Анонімних листів посипався на Скотленд-Ярд, і у кожному з них містера Джонса звинувачували у вбивстві дружини. Мушу тепер зізнатися вам, що ми жодної миті не схилилися до думки, що у всьому тому було щось істотніше, аніж спричинене нудьгою пусте базікання та плітки, без яких годі собі уявити сільське життя». Але щоб заспокоїти громадську думку, було видано наказ про ексгумацію тіла. І виявився один з тих рідкісних випадків, коли людське марновірство не підкріплене жодними ґрунтовними аргументами, отримало несподіване підтвердження. Унаслідок розтину трупа в ньому було знайдено миш'як у достатній кількості для того, щоб усунути будь-які сумніви. Небіжка померла від отруєння миш'яком. Скотленд-Ярдові разом із місцевою владою було доручено з'ясувати, як і хто застосував миш'як для такої злочинної мети. «О!» – вигукнула Джойс. Це мені до вподоби і справді дуже цікава історія. Природно, що насамперед під підозрою опинився чоловік, адже смерть дружини була йому вигідна. Щоправда, йому дістались у спадок від неї не фантастичні сотні тисяч, які виникли в романтичній уяві покоївки, але досить таки пристойна сума. Вісім тисяч фунтів він не мав інших грошей, крім тих, що заробляв на своїй службі, і був чоловіком доволі екстравагантних звичок, що віддавав очевидну перевагу товариству жінок. З усією можливою делікатністю ми розслідували чутки про його прихильність до лікаревої дочки. Та хоч і не випадало сумніватися, що протягом певного часу їх поєднувала міцна дружба, але не менш очевидним було і те, що за два місяці перед тим вони несподівано припинили свої стосунки і, схоже, після того жодного разу не бачилися. Що ж до лікаря? То цей літній чоловік, людина прямої і щиросердної вдачі, котру важко було запідозрити у чомусь поганому, був приголомшений результатами розтину трупа, його викликали опівночі до трьох людей, які страждали від гострого болю. Він відразу побачив, що місіс Джонс перебуває в особливо важкому стані і послав помічника до своєї аптеки, щоб той приніс кілька пігулок опію для пом'якшення болю. Та попри всі його зусилля, жінка померла. Утім, він ні на мить не запідозрив, що з нею було щось не так. Був певний, що її смерть була спричинена якимось різновидом бутулізму. На вечерю у той день було Подано консервованого омара, салат, трайфл, хліб і сир. На жаль, від омара нічого не залишилося, його з'їли, а бляшанку викинули. Лікар розпитав молоду служницю, Гледіс Лінч. Вона була в розпачі, уся у сльозах і дуже схвильована, і йому було нелегко примусити її говорити по суті, Однак вона знов і знов повторювала, що бляшанка нітрохи не здулась, і їй тоді здалося, що Омар у причудовому стані. Такими були факти, з якими нам довелося мати справу. Якщо Джонс зумисне отруїв власну дружину миш'яком. То здавалось очевидним, що миш'як не міг бути в жодній зі страв поданих на вечерю, бо вечеряли всі троє. А крім того, була ще одна обставина. Джонс повернувся з Бірмінгема вже тоді, коли вечерю було подано на стіл. А отже, він просто не мав нагоди заздалегідь обробити миш'яком хай там яку зі страв. «А як щодо компаньйонки?» – запитала Джойс. – Огрядної жінки з добродушним виразом обличчя. Сер Генрі кивнув. «Ми не обминули увагою міс Кларк, можу вас у цьому запевнити. Однак, Вельми, сумнівно, щоб у неї був якийсь мотив для скоєння цього злочину». Місіс Джонс не залишила їй жодного спадку, і прямим наслідком смерті її працедавця став той факт, що їй треба було шукати для себе якусь нову можливість прилаштуватися. «Схоже, це виключає її з кола підозрюваних», – замислено промовила Джойс. Та невдовзі один з моїх інспекторів виявив вельми значущий факт. Провадив далі сер Генрі. Після вечері, про яку йдеться, містер Джонс вийшов на кухню і попросив Гледіс Лінч приготувати для своєї дружини відвар із кукурудзяного борошна, бо той, мовляв, стало зле. Він зачекав на кухні, поки Гледіс готувала цей відвар, а потім власноруч відніс чашку з відваром до спальні дружини. Мені тоді здавалося, що цей факт усував будь-які сумніви Адвокат кивнув головою «Маємо мотиву», – почав він, загинаючи пальці «Маємо сприятливу нагоду і можливості Працюючи коміво у фармацевтичній фірмі Він міг легко здобути потрібну йому отруту А до того ж був людиною слабких моральних підвалин докинув священник. Реймонд Вест не відривав від сара Генрі пильного погляду. «У цьому прихована якась загадка», – сказав він, – «адже ви не заарештували його, так?» Сар Генрі посміхнувся дещо таємничою посмішкою. «Не так уже все було очевидно у цій справі», Досі все нібито котилося гладко, але згодом наша версія наштовхнулася на очевидні перешкоди. Ми не заарештували містера Джонса, бо під час допиту міс Кларк розповіла нам, що всю чашку з відваром кукурудзяного борошна випила вона, а не місіс Джонс. Отже, схоже, що вона, як зазвичай, увійшла до кімнати місіс Джонс. Місіс Джонс сиділа в ліжку, а чашка з відваром кукурудзяного борошна стояла біля неї. «Я щось не дуже добре себе почуваю, Міллі», – сказала вона. «Так, мені й треба, щоб не їла на ніч омара». Я попросила Елберта принести мені чашку відвару з кукурудзяного борошна, але тепер, коли вона переді мною, я, здається, зовсім утратила апетит до нього». «Шкода», – зауважила міс Кларк, – «відвар дуже добре приготовано, без грудочок. Гледі справді дуже добра куховарка. Я знаю сьогодні мало дівчат, здатних приготувати відвар із кукурудзяного борошна, як годиться. Я б сама випила його з великим задоволенням, бо щось мені дуже їсти хочеться». «Бачу, ти вперто не відмовляєшся від своїх дурних звичок», – сказала місіс Джонс. «Тут я повинен пояснити», – зазначив сар Генрі, відхиляючись від головної теми, що міс Кларк, налякана своєю дедалі більшою повнотою, вдавалася до лікування, яке ми знаємо під назвою «голодна дієта». «Це недобре для тебе, Міллі, справді недобре», – правила своєї місіс Джонс, – «якщо Господь створив тебе гладкою» то він хотів, аби ти була гладкою. Випийну цей відвар із кукурудзяного борошно, і тобі відразу стане набагато краще. Міс Кларк із великою утіхою припала до чашки і дуже швидко її спорожнила. Тож, як бачити, цей факт розбив ущент нашу версію про безпосередню причетність чоловіка до смерті власної дружини – коли Джонса попросили пояснити значення його слів, знайдених на промокальному папері, він охоче дав необхідні пояснення. То була відповідь, пояснив він на лист його брата з Австралії, у якому той просив допомогти йому грішми. Містер Джонс відписав йому, що в питанні грошей він цілком залежить від своєї дружини. Коли вона помре... Він, мовляв, матиме всі гроші у своєму розпорядженні і допоможе братові, якщо матиме таку можливість. Він жалкував, що тепер немає такої змоги, але додав, що сотні і тисячі людей у світі перебувають у схожому становищі. «Отже, ваша версія розлетілася над руски?» – спитав доктор Пендер. «Отже, наша версія розлетілася над руски». Серйозним голосом підтвердив сер Генрі. «Ми не могли піти на такий ризик, заарештувати Джонса, не маючи проти нього жодних доказів». Запала мовчанка, а тоді Джойс сказала. «І на цьому ваша історія закінчилася, чи не так?»